Păcat. De Ion Luca Caragiale. Versiune radiofonică de Tiberiu Vidra. ale peste tine hai de mito pe ele scoate moda asta mai încă dundule Iani că nu te-am mâncat scaune scoate mai mito bună dimineața Bună să vă fie inima. Luați loc că vă servesc imediat. Haide, Mitubăru! Nu te mai întinde cu halbița! Du-te la Panorama! Este bănc la prefectură pe Maidan! Haide! Vedeți că ai client Domnule! Bine! să vă Cum te cheamă? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, așa, copile. Spune frumos cum te cheamă. Ce să vrei, domnule, de la Mitubăru? să nu, jur, mai auzi. Nu, jur, dar să-mi dai doi bani. Ba, nici nu mă gândesc, Uite, mitule! Ia de la mine! Uite. Ia de la mine să scumperi bogosii! Aaa, mm, mă, nu prea vezi bine? <gântu -i> și de ce ai seama la cap? Prime plinerețea! O clipă de rătăcire, ori un îndemn al vieții, dar și răutate unor oameni. A unui mai bine spus că ceilalți erau plătiți. Te-au bătut că ai făcut vreun rău? Mm. E cam mult pentru tine ca să-ți explic Și, și nu le ai dovedit și matare? Nu, no, nu no. Dar tu, te... De ce umbli așa? N-ai mamă, n-ai tată? Nu, no. Mama a murit uh -huh. Ai părbălai? Ești frumoșel? De ce piele asprai? ai Trăiește și prin gunoaie, domnule <fixi> mitu boieru, De <fixi> așa se spune la... la... Iar-i Ah, să nu mai mi se au Să rămâne una, Să treci, mitule, să, ah. să treci, dar nu astfel. Mitule! Da! Ce-mi ce, ce, ce, ce, ce, mai dai, bani îmi dai? Vrei să mergi la mine? De ce? Ca să fii copilul meu. Eu locuiesc tot aici, în oraș, dar ceva mai încolo, unde mai multă curățenie în sufletele oamenilor. În cartierul oamenilor sărași La Mahala Vii? <gri> acolo, acolo... Acolo, Lionistule... Zi, zi ceva de inimă al vostră... <gri> de ce? De ce, Mitule? Mitule, de ce te-ai speriat așa? <gri> Ha voluto sa muoio! Ha voluto Non soffrò felicità! un Ianni! Ianni! Ianni! Ianni! Ianni! Ianni! Ianni! Ianni! Ianni! Ianni! Ianni! Ianni! Ianni! Ianni! Ianni! Eh. Ianni! Ianni! Ianni! Ianni! Ianni! E Clementina. Clementina. Domneau. Da, ah, doamna, acolo? Păi, uite, deși domnata? Da, ce? Nu vezi bine? E în groapa acolo. No. Clementina a dat naștere la o haimana. Haimana, că da, te haimana, Lele. Apoi, am murit. Gurile rile, ziceau că armii se pe de scuă. Nu strângeau. Tată de haimana și cuceritor de inimă yeah. <gătate> Da, da, că ai <gătate> fi implicat în decisul Clementinei. Procurorul George, că se trăiască și cu Honul Grigore. Dai, și gurile. <gătate> O să domnule! Nu se Te nu l nimeni. Tată Mama e. Mai mănă, ă, fumează și joacă. Aha. și cu gri și Grigore și procurorul să mă înțelegi. Interes, Nu, că dacă crește să deșteapte. mai că să aibă bani. Și eu ca muștenitor unic. Ce e prea. Ia-nih adu care și sănătate. Ce se întâmplă? întâmplat? gara scandal, nu desumbre du-te omre, du-te. Haide. Da. Să o acționez, Ce Hai să <gântu -i> oh, <gântu -i> la, la, la, uitați trebuie a adus un client <gântu -i> Bună dimineața, domnule, bună dimineața De la la fel De la drum lung, nu? Cu geamantanul și cu gara, cu părăria de paie Și ce costum național frumos <gântu -i> Mulțumesc pentru complimente, domnule Iani da, Mă cunoașteți? Dar da, să știți că și eu <gântu -i> și dacă ați spune <gântu -i> că ați fost elev, Și am mâncat aici plăcinte și gogoși Pe gratis, pe gratis. <gântu -i> Domnul Gheorghe <gântu -i> Ce coincidență Uite uite pe colegul Vasile Bucale, Vasile Bucală Vasile, <gântu -i> Cel cu minte și slitoruită lui, <gântu -i> uite, Adevărat, Vasile <gântu -i> Câte amintiri ne leagă Vasile Da amintiri Plăcute dar urmări nefericite e, Femeia aceea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 dar nu înțeleg, nu înțeleg Cum la bilețele? A fost numai unul Nu, au fost două Am două la fel Ești frumos, dacă ai vrea te-aș iubi mult Îți mai amintești? Apropie-te la miezul nopții de ușa cea mică Lipită de gardul internatului da. Mă uluiești Și-ți voi dovedi cât te iubesc Și de desut un ce Am trăit tot timpul cu teama dezonorării Că cineva le-ar avea și ar fi dezvăgat taina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 un băiat pe care nu l-a recunoscut nimeni. Da, unul din atâția care umblă haimana, că cine mai poate alege. Hei, George, George, ia de unde vii? Și încotro te duci? Mm -hmm. ah, da, um, am fost transferat la școala numărul 7 din București. Școala numărul 7, păi asta e în mahalaua mea. Școala la care îmi făceam eu visuri că o să fiu învățător. <laughs> Adevărat? Adevărat. Arde, arde ca cu caima! Arde, poftiți, E Zi așa, domnul Gheorghe și cu domnul Mucală normaliști Mi-amintesc și acum Ian în curte, covrigii, bogaci, gogoși și de sus vioara Ce muzică divină era Mucală! Și Gheorghe, e, niciunul nu cânta că el pe grig Uite, vioara lui Gheorghe, mm. să o odată numai menuetul. Da, da, nu, nu acum, nu, că sunt da, clienții. Hai, hai, hai. A, să trăiți, domnule comisar! Hai, da, mișcă, mișcă! Știu, știu, știu. Ușurile, și azi ai dat gurăius pe șantan. Este murdăria de la clienții lui. <laughs> Curățenia se cheamă centru, iar murdăria mâla... Este și la centru, suflet de murdare. Stai. La noapte!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 Masa și scaunele pentru notare! nu mă luați repede, că amețesc, Ea. domnule comisar. George! Gheorghe! Domnule, domnule Stai, do stai, stai, domnule! Hai, răstori masa boierilor! Un te trezești! Domnule Iani, Da. spune ce fel de unchi e de armi lui Mitu? Dar cum vrem? copilul de la Clementina, fără tată care să-l recunoască. care copilul copil, pra Vasile? care Mitu? Copilul Clementine? Da, Dar ei? Haide, George să-l găsim! zde să mai e copilul meu. Ajută-mă, Gheorghe. Unde Hai. e mitul? S-a dus la bălci. Hai, repede, repede! Gheorghe, lasă-l la pe gemantanul și gheara! Mai, mai, mai! Mucala și Gheorghe. Care între ei o fibre? Care din? Să trăiești să trăiești care din gri Pardon, Că a, vine a, și romul! Da, vine și mitul boierul cu panorama. Chită, Și ca un jocbilda, cu un gri Grigore! Ieșit din gata de da, am Ha ha ha ha nu zici, mă, bună dimineața! A, bună dimineața! Dimineața? Dar da, rața! Rața a. mișelă! Prește, bă, oprește, într-un copil cu vâna de bousă! E un Fo forța! lasă mă, lasă mă! Ia, ia, ia, vină, la mine! mi pasă mie de tine! Ba, nerușinatule! Mă, și cum îți permite să lovești în abdomenul Burții pe conul Grigore? Ce-ți pasă, mă? cafea, rom și să joace. Dați-i și Trabuc. uite uite-l pe al meu, Georgica. Ge Poftiți, băierile Trabuc de senator. Tra masă? Gata? Da. -a -a. masă și rom. Ge -ge Georgica să mă ridice. Nu, nu, nu, i mai dați să bea copilului. Lăsați-l jos, o să cadă de acolo, Încă Încă rom și armonistul. A -a. Poliția! Ascultați ordinul! Să fie liniște! Zi, mitule, și joacă. Hai, vi-le! Explorați, naibă, tata, nu-i copilul, e imoralul! Cândru-i copilul, înțelar moralist! Rom, rom, pentru comediență! Să-ți oameni bună, morăți, copilul! George, copilul! Cade, uite, se prăbușește mitul! Cade, mitul. mitule, copilule! Toată lumea, apărărat! Hai, plecați, hai! Comisar, comisar, vezi de-aștia doi. m am înțeles. Gârlă și ai grijă. Poate se neacă. Lăsați-o sticmabilă că vine vătășelul și îl la gârlă. Cât, domnule comisar? De cât cât să-ți dau să lași copilul ăsta în pace? Spune-mi suma, repede. Uite, banii ăștia ajung? E, ajung, mulțumesc. Acum, luați-o spre gârlă cu el. Bă, așa, să nu vă mai prind pe aici, că știți-vă. Hai, bre, George! George și Bucală, bagaște-mi, Și care a făcut păcatul? să spune și lui Iani.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 Parcă am fi la panoramă. Dar -am pusios, mara, nu am pus eu, smarandă, nu am pus eu. Vino, mă, mă, Vino, Vino cu tata, vino! Uite, vine mama smaranda să te ungă. Oh, dar pentru ce să mă ocup pe pat? la capenea și am mi pe masa, așa? Ah, și mă plău, boierii să joc! Întară da, mușcă-mă! He, he, he, he. să mă servească! Minicule, lasă-i încolo de boierii! Mândițo, am adus alifia! Aha, să se ducă roapă, nu tot S -a S -a Dar nu-l nu vezi, ce? nu vezi Fața ce frumoasă e <laughs> Și dacă s-o arăta Silitor la carte Păi însă fiu, da Că eu iubesc pe Neica George. Neica George și Neica George. Ia să mai Un învățător și el acolo Își oh. face și el datoria Ce mare Nu mai cu cuminte așa. alb total și cu, șnuri. cu șnuri. Așa vreau să și să-i luăm și pălărioară. În găicuță tricolore. Așa am văzut eu. Așa -aș am să-ți iau micul. Da. Du-te la joacă. Da mm. ce? Te doare inima? Mamă spune random. Nu. nu, mitule. Nu, mitule, mamă. Nu-ți face griji. Nu. <sus> Alin, fie! Așa, ți-a luat pe tine! Tata Vasile! Tata, m-a lovit Ileana! Ileano! Ileano! Dacă-i veni eu la tine acum... Ia, mă! Ia să vă și unde -te te-a lovit! Ia arată! Uite aici, uite! Ce o. se vede! O, cât o. a fost pirata de bibol, nu ziceai nimic, păi o? Păi da, da, atunci nu mă lovă! <laughs> Când se curăță obrazul omului, trebuie să se aștepte la lovituri, mitulec. Adică ce înseamnă asta, mamă, smarandă? Multe înseamnă Deși ea de la cafenea, Grigore ăla și... cu procurorul, cu Armis, cine fi și fiara aia, e... toți ori vrea să te lovească. Mm. Că se vorbește că mumăta a lăsat avere mare a ei, spăla să-ar pe cap cu ea. Bani? Mamă smarando! După, du-te afară și joacă-te cu Ileana! Cântați amândoi! Bani? Acu știu eu pentru ce au vrut ei să mă moare... Să le rămână lor banii, mami mele, să-i risipească ei la chefuri și jocuri de cărți! Oh. Cum te duci, de ce ești în o lipță? plece, unde să plece? De da, cine știe ce? Da. Și Vasile s-a dus după el. lasă că vine, lasă-i. Mitul nu se mai desparte, mm. de Ileana. Smarando, eev nu face. Da. Poate să iei actul ăsta. Mm. Am spus copie ca să-l înscriu da. la școală. Da. nu îl pot da lui Vasile. E actul de naștere al băiatului. Mai e și o adeverință de la spital. Am da. vorbit noi. Mm -hmm. Mai sunt și niște hârtioare și ce mai fi acolo. Ah, auzi pe Vasile. Da. auzi. Ascunde-le. Sunt amintiri da. din vremea școlii. Îl emoționează. Apoi mai e și povestea aia cu mama lui Mitu, Clementina. Păi, înțeles că ești femeie cu suflet și mintea limpede, nu... Am înțeles, am înțeles, am Gheorghe. Să lăsăm pe Vasile cu visurile lui de adolescent. El îi dau viață și el țin tânăr. Și apoi, dragostea lui pentru băiat, pentru mitul este așa de frumoasă. Mm -hmm. Și eu l-am îndrăgit. Ne umplu casă. A, ține. Au, dar ce mă, mă Oh, niște petale de flori... Și fac comediile de râs de și o no. Ce e Vasile? N-ai dat copil? Nu, no, nu am dat. Iată-mi, dăm piecăturile. Vreau să-l eu mai de mult Școala curăță. Ascultă, Gheorghe, e copilul meu și fac ce vreau cu el. Spuneai că vrei să-l faci învățător, nu? Da. O să-l duc și la școală. Bine, bine, Vasile, bine. Rămâne bine. sănătoși. Umblă sănătos, Gheorghe. Cum? Să se fi dus iarăși la cafene. Dar nu-ți leg pentru ce... Să trăiți, Cono Grigore, și, doamne, cu procuror să trăiți! Aha, uitați și pe Mitul! Mitu? mitu? mitu? mitu. Georgică, le iau pâine de la gura copiilor lui Pristanda la Unde e Mișelul? Unde e comisarul? N-a executat nul m-a mințit! Ce vrea cu el? Ce vreți cu poliția? Vreți că mă mă râd, așa știu eu! Nu, no, nu, Mitule, copilul nostru, vreau să te urc pe masă Ce? și... Cafele rom -tigări. Cine te-a dezbrăcat de Gota pe care ți-am dat-o eu și te-a băgat în cămașa asta? Unde e jobenul? Fala lui Mitu, boierul, ha? Iani, Sunt aici cu nu frigori. vezi că a venit Mitu? Da. Adu rom, țigările Da, o să aduc Dar ce albă piele are be, be rom, Mitule Ia cafele, Georgica Dă-i băiatul în trabuc Da, poftiți da. De ce arunci trabucul, Mitule? Re, mitule, bre, arunci cafeaua și spar și tot S-a schimbat, boierul Ăsta mâine, păi mâine Și nici pe masă nu vrei, nu mai vrei nimic? Nu! Nu mai vreau nimic de la voi! Cine a omorât-o pe mama? A? De ce a vrut armi să mă omoare pe mine când mi-a băgat câlți pe gât? <fie> ce voi? Și voi vreți să mă omorâți ca să rămâneți cu banii mamii mele? Uite-o îngropată. Voi ați omorât-o! Voi <fie> <ne> mă <merg, fie> <milor>, Voi S-a <fie> deșteptat mintea. Influența vreunor tâlhari. Unde e pristanda ala? Nenorocitul! Să te are Grigori. Rădător! Ce ți-am spus eu să faci cu el? Ceea mea, că da... șapte vieți, băierule. Șapte! Rușine, rușine, ce-a spus? Ce-am vrut să-i faceți copilul, e? Ca să se apase el aici, să vă lădăm eu o banii. Să-l măză la piata, maite ta, da? Auzi, banditule, poporul! Auzi! Gura! Închide dugheana și răspundește publicul. Hai! Dugheana! Cu închisă, publicul răspânirea, hai, executa-l! Auzi, că banditul, ca să rămâneți cu banii mamei mei. nu să faci Suntem mult! Am înțeles, adică, pardon! Și să te descuv. Eu sunt la publica. Băi, și loțarul, mă aștept. Și după mine. Da. ca să vă ia naiba pe toți, ca pichecu și da, da. prostimea. Mi-s da, caevat îl l-au luminat pe Haimanat. Tlhar da. cu coane. Și tu ai mâncat și ai băut de la Armis. Și voi. Da. Aruncă-te într-o birjă și buș după mitoceles. Când ajungi pe la Maidanul Coroi, că pe acolo e drumul, îi faci vânt în gîldanu cu șerp. Ai înțeles? No, no, Cântă, băiată, la Cântă! Trează, Vasile, la o să vină clientul! Muzica e muzică, nu trebuie să... Da, mamă, smarando! Auzi cum cânt Cu eu? Auzi? Auzi! auzi? auzi. -auzi. Da, să știi că și la școală îmi văd bine. Neica Gheorghe mă iubește! Bravo! Eu mă duc să dau niște boabe la berin. Și mai ștergeți, Vasile, o ochii, ca din timp... Nu știu de ce tot. Dar de ce tu tată, Vasile? Hai, nu mai plânge, că, hmm. că nu o să rămână la Neica Gheorghe. Ai văzut că eu vin totdeauna de la școală acasă? Nu am văzut. De că eu vreau să fiu copilul șalunei ca Gheorghe, al tatălui Vasile. E. Ia cântă-mă tare, Vasile. Hai. Hai. te rog. Da. Așa vreau să cânt și eu. Ei, acum, dacă am vioara mea... Dar ce haine frumoase pentru mine sunt. Dar cum l-ai văzut tu, că le-ascunsesem. Zmaranda așa vroia să lăsăm pe ea că ea le ales. Bine, vine mama Zmaranda. Ui, ce zici, mamă, Zmaranda, de cânte cu e? Mm, adevărat, normalist. Și învățător. Și of, mă duc să o chem și pe Ileana. Nu, nu, nu, mă duc eu. Hai, duc mă duc, duc eu te. să mă vadă și du te Ileana. Mitule, du-te la Ileana, du-te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 Iar este, bre! Ce? Și A -a -a -a -a. Ce s-a întâmplat? Nu, nu, e un prieten al nostru A -a -a -a. să mai punem un pahar. Să rămână. Ăsta, ăsta plătește plăcintele, domnul Muca. Da, da, da. Ia și paharul ăsta și A -a -a -a. vorbește. Încă unul. Se A -a -a. lasă la cap și se ridică la picioare. Dar unde e mitul? Mi-e dor să-l văd. Spune, domnule Iani, spune. Domnule Gheorghe, spune Almis că el e tatu băiatului și vrea... Iani!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 Fericirea găsită pe neașteptate se va curma odată cu moartea mea, șalon. No, no, no. Așa să le spui. Eu nu iubesc ce copil și vreau să fac om din el. Ah, ce să mai spun că sunt aici? Dai bani pentru comisar. Cu procurorul se aranjează direct. Merită polițalul, are suflet. E, e de la mine pentru comisar. Ufti. Cum și dumneata, cum n-ate cuțiteiul? Da, stimabilul cum n-at domnul cuțiteiul Este în calitate de notar Care să contrasemnalizeze procesul verbal Iani, Iani, fii cu plăbâna mea? S-a cusut, bre, s-a cusut Este la buzunar, la mine Acum, domnul procuror... Gura! Bună ziua! Bună ziua! Să-ți venit și galbeni Ia picătorul Notarul la masă Da? Da Scrie Da, scrie în ziua de 15 august, anul 1899, un copil cu numele de Mitu, zis a fost răpit din centru, din mocirlă, în timpul bâlciului mochirlă, și dus după informațiile pe care le avem, de către un tapizer numit Vasile Bă, Dascălu, zi da și mucală, da, în mahalava, Scos din mediul imoral al celor bogați... Pardon! Bă, pardon! Ce bogați și care e imoral? Conu Grigore și domnul Georgica? Că ei au fost imorali! Taie Grigore și Georgica da, și imoral da, ai, și scrie! Da, scriu, da, și deoarece... Armis ar descu, tată legitim... Tată legitim, Armis! Ar cu stimabile, mucala. Lepădătura societății scăpa de pușcărie de dumneata și Grigore ca să împărțiți averea intersicfitilurile. Da, liniște. Uh, coana smaranda. Da. Ceva argumente. Uite, Clondin oh, e gol, imediat, nu? Imediat, imediat, domnule. Așa, uh. no. Uf, A sosit Clondinul. No. Hai, uh, hai să mai ciocnim în păcarea.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 Dar ce vor dumneavoastră? Și poliția. Mitu. O să nu luați pe mitul! Să nu luați pe mitul! Nu! Nu Ileana, nu! Că nu mă duc eu! Hai, din Să fugem -o, -o, o Ați văzut? Domnule Procuror! <coughs> da. Am spus că nu mă privește averea și dau un scris, domnule Procuror! Zău. Notarule. Da? da. scrie! Declarațiune! Sub Vasile Mucală nu are nici o pretenție la averea numitei. Dumneate cuțite, eu. ia dumneavoastră un chibrit să aprindem lampa și să pun flori proaspete la fotografie bietei zmaranda. Poftim. Da. O, cum n-a te vasile, cum trec Da. <laughs> Parcă ieri a fost vizita procurorului. <laughs> Cinci ani. Dar unde? Unde o fi mitul? Ei, lasă, lasă, o să el. am auzit că în seara asta are concert cu toți colegii lui, absolvenții școlii normale, în clădirea aia nouă, atn român.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 Ți-ai văzut visul cu ochii, Vasile Dascălul, Mitu Da, da ce -mi macină mie, bruma, anilor E prietenia asta dintre Mitu și Elena. Mă tem să nu fie ceva mai mult între ei Mai cum dat? Zmaranda și țărâna ușoare avea altă părere Că ea nu se opunea, ba din contră, voia e, Ce știa femeia? Intră ce...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 și Elena, la fel. Nu e prima oră când te aud spunându dându să înțeleg. Am toată recunoștința față de neata. Și faptele? Și ele? Și faptele. Glume și vorbe pe prispă, prin vie, pe subnuc sau pe șosea. Ce înseamnă asta pentru doi copii care au crescut împreună ca și fratele cu soare? O, oh, de-ar fi numai asta și să se oprească aici. Bine, dar care-i motivul? Destăinuiți-vă! Tată Vasile, Neica Gheorghe, văd că nici unul nu dați pe față ce aveți pe suflet. Mm. Eu sunt copilul lepădat pe care îl aruncați de colo până colo. e, mitule. Mai sunt un lepădat. O iubesc pe Ileana și nu mă despart. Mitule! Vasile, tata Vasile, Vasile! Vasile. I Ileana! Vasile! No, no, no, no. Ce ești, vei? Moane, pare că... Nu, nu, nu, nu... Uite picăturile! Oh, Ileana... Taică, de ce te-oi frământa atâta? Pentru ce ți-o mai inima? Spune...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 să caut la colțul casei, ori dinspre răsărit. Cam să găsesc o sticlă în care vor fi niște hârtii și de vor fi de folosință să-i arăt taichi și lumii întregi. Azi am împlinit 16 ani și am dezgropat sticla. uită neică cu ții Ia iule. Yes, yeah, yeah. Așa. Așa. Certificat de naștere. Ce?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 E aproape gol, nu Tu, așa? Învățător, hai, domnul Învățător, poftiți că e târziu mm. numai decât copilul ăsta e Da, lăsați l că e unul din copii, fără căpătări. Du-te în încolo, că-ți-am mai spus ce vrei să iasă, nu mi te vad aici. Hai, intră de-aia dintre e prin laterală, domn Învățător. Imediat, hai de cu noi într-o copilule. E cald acolo. Nu, că nu mă lasă, mă izgonesc. Intri cu mine prin dos. Uite, ai să stai într-un colț și să-i asculți. Artiștii...